Amazazpia egun, bi milata urtean gira, ez da e, ikasiko, hor e, lako esaldibatekin. Baina hurriaren amazazpi guziz bezala, eritak batzuek, kolektibo batek, egia argitoa izan dadila, eskatzen dute. Duela berrogeita masei urte, Parisen manifestazio handi bat izan zen odoletan bukatu zena eta uretan egiaeran. Efelenek antolatu zuen garaian frantxez uh, gobernuak debekatua zuena zentzu batean. Morriz Paponen garaia zen eh, poliziaren bortizkeria mugagabea agertatu zen egun hortan. Milaka atxiloketa Eta eundaka manifestari deixa gertouziren. Algieriak manifestariek franchez gobernoaren indakkeria aurpegian bildu zuten garaian, policiaren ere hilketa egun hortan manifestari hainitz ibaira bota zituen policiaka. Le là l'appel du FLN, les Algériens de la région parisienne avaient tenté de manifester contre le couvre-feu. Selon la version officielle, les affrontements entre guillemets avec la police auraient fait trois morts. En fait, ce fut un véritable massacre La répression a fait au moins 200 victimes. Frenziak gorutetuna izan doen erepresio machiboa izan zen irur ogeita bat urtean La Nui Ublie, bezalako dokumentala Kedota Jour de Plu, film laburak haipatzen duena ere behar den memoria lan hori egiteko gixan Garaian tsekretuan prestatua zen Manifa karikara ateratzeko debekoa zuten Ipar Afrikako bistanleek Algeriak gerlaren garaia eta debeko hori boikota deialdea izan zen beraz gaurortako protesta Garaian giroa berrugia Roa San Francesc Governolat Eiffelnenaren artean baketsu izan dans l'ennemi au cœur de Paris Pour la première fois, à l'appel du FLN, il brave le couvre-feu, instauré dix jours plus tôt pour les musulmans de France par le préfet de police Maurice Papon. Garaian prentsak gobernuaren eta murriz paponen diokoa egin zuen eta uh, tarte batean behintzat lehundu isildu zituen informazioainit gaur akrimed webgunean irakortzen aldu zuen artikulu interesgarri bat uh, horta eskuineko edabide eskerreko edabideek nola landu zuten gaia uh, eskuinekoena dibidez manifestari bortitzak aipatzen ditu hiltzaileak zirenak Pariseko zentroan sartu direnak gaur uez, manifestarien bortizkeria spimaratuz. Le Figarroka dibidez musulmano bortitzen manifestalia ipatzen du lehen egunetan, bainan zonbait egun berantago bortizkeria zantzuak poliziaren gandik ezin gordez tu zagertzen direlarik bertsioz aldatzen dutena berroita urte berantago beraz eh, beti memoria lan hori egiteko frances gobernuaren eskuetatik egitekoa kolonialismoaren bortizkeria xalatzea galde egiten du beraz kolektibo batek eh, beh, dataren izena hartzen duen kolektiboak Ala, historioaren ere pixka bat batzutan garrantzitsua dena hori taraz, Um, poliziaren bortizkeria aipatu dugu atzue eh? hitztaputen gore guitarekin astegusian bainaako zizpa gaztetxean aipagai izango da Medin hori izango da ere raplaria ostegun gauean kantu bat egin zuen urgiaren hamazazpiko gertakari hortaz Diskrimin C'est mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed Cangréné du corps par la misère du Maghreb Par les meurtres, les soirs de couvre-feu Par la peur du soldat français qui ouvre le feu Ouvre les voiles, petit bac, beau libérateur Emmène-moi au pays des employeurs Loin de l'inactivité, peur algéroise Loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisse Basilique Notre-Dame d'Afrique S'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent Vers une larme dans la Méditerranée Une couteau dans la mer, qu'on la peine de mâcher À terre d'année A Costa, Marseille, port autonome Cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones Direction Saint-Charles, gare ferroviaire Embarque manqué, cette voiture 6 wagons fourrière yeah. fourrières croise le regard des élotiers me foudroyant le cœur comme un tiers de mortier reçois la flèche de la haine par les appels du contingent des papiers je suis français mis sur la chambre chemin de fer terminus par higard de lyon la métropole et son peuple par millions Uriaren hamazazz pia mila batzun hirurogeita bat urtea beraz dola beita sei urte Parisen uh, gertatutakoa egin zuen kantu hau hemen medinek eta memoria laana beti barkamenanera eta ezagupena ere biktimena galde egiten dolarik beti kolektibo batek uh, segitzen dugu gure kronikariarekin orain. eta gurekin dugu iraitz Zufi aurre ahatsalde ha hon on. hon <gülüyor> <txaldi> <gülüyor> Bo beti beksu aldatzeko ungeeturriarena <gülüyor> eta beti atxeman behar da buszen azonuko deankantatzen aldugu berdine Ba ez horretikaz <gülüyor> asten zirazu, eh? Ados, egitzen bat dugu, Bon, bref, ez du dausikusteko gure gaiarekin, usai bezala, baina, e, bo, aktualitatean pxika txartuko gira, azken haste e, honetan e, be, nazioarteko gai bilakatu da, e, naditzen, da naditzen, Wednesdayn Harvey, e, yeah. hau, estatu batuetako Amerikar e, produktore, zinema produktore haundia, bo, nik egia janorein artizuen zautzen, bo, zinsu bera, Hortan aditu erez, bref. Eta um, aktualitatea egiten du, emazte aktore initzek salatu baitute, piskat ber momentuan, ofizialki edo berdin um, deneko jartzun handiaukan dute ber momentuan ateratelako edo, uh, eraso seksistak, bortxaketak, bortxaketa sexualak jasantzituz zituztela eta azkenean hortik, oh, hartu dira, feo hartu dira. Oartu dira, bat zela gordetako sekretu bat denek bazakitela, bainan edabidetan orainatela da ere fenomeno berezi bat. Brez. Uh, bainan bideo bat, ikusi ginen dola bizpa iruazte, ez ireit? Bai? Ah. <laughs> <laughs> ez naiz lokartu, zantzaitu eta grimaxakitza grima egiten. Grimaxakitain tuzu, gara? Bazen bideo bat, uh, gena gaina ipatunan irratian uh, goiz bat ez bainan, uh, bat... Uh, erakusteko nola eraso sexista bat edo eraso bortsaketa bat ere uh, atzemait entzuten aldiren argudioak astakuruak ze harrigarri ta eskandala gariak diren bideoa uh, ikusterako antzuk zer uh, pentsatu xinuena bikainak direla bikainaka uh eta ongi erakusten dute gaitantzi nuena zarra nolako absurditateak egiten dira jozukiera so batena intzenean eta bideoiek ongi erakusten dute ere zer den eraso bat e, ainitzen zata ez dena bainan bai ba eta, eta bizikiuntza eginak dira eta Bistan dena egin gajiak, mm. uh, umorearekin uh, ere uh, jeskiago pasatzen baitira, baina um, egiazko erasuetaz ari gira, jazkoa uh, e esaldi bat zuetaz, ega diren gauzetaz, uh, eta mali uh, initzetan hainitzetan uh, uh, hartuak diren uh, hastakuru uh, horiek azken finantzen, bide horiek erakusten dute uh, mazte batek salatutako um, eraso baten aintzinean, eraso tzaileak erabiltzen duen argumentua azken finean uh, ba, onartua dela uh, izan gizartea eta izan justiziaren aldetik eta justuki egoera horiek beste egoera batean ezagiz, ikusten dugu ze absurduak diren hmm. eta mezua bizikuntza pasatzen da. Hey, hey. Ez dela normala eta ez dela zentzurik ere olako zerbait erraitea alta Hori da, gizagtean, gizarte bai justifikatu da, adibide sinple bat usuen zuten dena, jantzkera dena. Uh, badira, oktaz ere bideoak, uh, pentsazin, beste batik egean, uh, nun ikusten duzun, gizon bat atxilotua da, hori ere bideo bat da humoriaren bidez erakusteko uh, uh, be, argudiotas takuru, eta galderak ere, uh, bai ez polizia etxera ateltzen zirelarik, uh, zu xoto, erasotua izan zira.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 Ikusten da, beratxazalela... Zure fe... ordularia ikusten zen edo gordetua zinuen, agerian hote zen edo... Bai, nola jantzia zinen. Abai, agerian baldin bat zen, berdin joztuki batek bato hartu da eta beraz laportu dizu, baina piskatzule gatik da, azkizinen gordetzea edo etxan ustea eta bai... Bai, hon hor jantzia hor biskotxa batekin adibidez agertzen da... Bai, hori da, ari da, gizon bat, bere bizkotxa bukatzen, bizkotx edek bat, eta pasat, bateko animaleko, animaleko bizkotz bat, eta emazte bat pasatzen da, ahitua, bizik deja eta... Wow. Ona iduriduen bizkoz bat, eta gizunak baiet, biziki ona dela, berak egina duela, eta beratzen mazteak, eskua ahztzen du bizkozan, eta jaten du bizkoz hori. Itxuski. Uh, Itxuski, egan ez biziki ona dela, egia. <hum>. Eta gizuna ahituada, ez baita ola egiten, eta ez baitzen uh, utzi behar zen polita, eta etzen janbea, eta mazte geiten dako, baski ba, zinez, hainera uh, kargahia egitea, eta eta hori uh, egindu zu joztukenik jastatzeko, beraz bon, imaginazioa da, biztadena, berda, irudikateu hori beste egoera hmm. batean, eta hau hartu joztuki uh, uh, zerapsurdoa izaiten aldiren horako uh, erantzunak, erantzunak, ezken finan um, eraso seksista sexu, sexual batena entzunan, da gizonak reiten dolarik, behem, ba, ikusuzun hola bestituazinen eta askizinen ez hola bestitzea, eta janzkera uh, dianz, batekin gogoa maiten du egiteko egin dizudana, beraz, bai, justifikatu da eta zuregatik da. Hori da, azkan finean paraleloan ezagia diren... Mezorri da, ez bye. da, deibat jantzia delako, jantzia uh, delako nahi duen maneran, deibat be, unki... Na, dezazunen egorputza edo, edo zerregoza edo, edo gehiago edo oar oar batzu egitea mm -hmm. ne arekiko edo olako hori da ere zenta panela luzea da eh? era soetan bada itzena oarenak justuki euh, hastelenuntan ere eta haste buruantzea atera da hor interneten traola bat euh, nola da itzen da balanz ton por uh, beraz bota zure zerriaren uh, seri, uh, izena azkenean hor uh, xalaketaren agertzen da Uh, lanean bereziki, hor hainitz edabide munduetan kasetaritzan eta hainitz olakoa dibidea gertzen dira horxare sozialetan eta azkenean uh, ze itz zentzunituzten, ze erasuo jasanituzten eta salaketak hitzaren uh, bai libratzearena agertzen ari da azkenean. Bai, ematen du, uh, uh, komunikatzeko manera behi horiek esker, justuki, uh, emazte batzuk uh, lortzen dutela, salatzen jostekia um, lan munduan gertatzen zaiena edo kajikan uh, bizi zandutena. Eta egia da, bai, itzak askatzen direla, eta beraz untxa, Biziki eki untxa, jozuk ilo jatzea salatzen, uh, bederan orta zmintzatzen eta, eta askatzen. Uh, bo, beste zerbait erakusten du horiek ere, horiek ere akusten du ere lan, lan munduan eta enpresa mundu horietan uh, uh,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 hasten da, dien ere jaiten, baginekien. Denek bat ta ino gertzen hori da, bai. Baginekien. E, gero emazten artan, aktoren artan, iduriz bat zuek jaiten zuten, bomek asu, berekin ezinio izigo, bere uh, gelara. Bai, frantzian izan da eskandalo bat politikari batekin ere, Dominik Strausskan politikari arekin hori gertatu da ere, azken finan, eta denek jaiten zuten, denek bat nolako gizona zen, inoak ez ustekulan deus justuki, uh, azken akta arte errango nuke, baina denek sekiten ere nolako gizonazan. Mm -hmm. Beraz bo, bai, bada impunitate bat, podere uh, gainera uh, gizon horiek badute zer nolako podere bat eskuetan, eta beraz badute podere horrekin uh, uste dute egiten dutela nahi duten behintzatek gizonak direlako. Hori bai. da, poderearena ere importantea da, zenta uh, usu uh, poderearen estatutu itxura horrekin, ere uh, parean zarelarik, zupxika, tipitu asen ditzen zira, eta Hor da, ere momentua e, egiteko, ba, bai, behar da indartu, alde, hortaik eta ez utzi egiten poderedun, uste dugun poderedun hori. Pentsalazten dit, beh, hor, Winston afera horretan, frantxeak tore batek Florence darrel deitzen dena, ere egindu elkarrizketa bat, eta berak kondatudu bere historia tiporekin, eta berak jandu, me, ni kesu naiz, argituan naiz garaian erran nuen, baina nola pasazen, zen, eta Bon, Egin afera hundi bat ogen inguruan, zenta ola zen, eta ola. Eta e, azpimagatzen du, hori ere importantea da, erraiten du, uh, ni aktorea naiz, nik badut leku bat egun uh, telebistan, erraiteko Jasan dudana eta zemina bizitztzen dudan eta azkenean hori, baina eguneroko bizian pasatzen da edo nogi. hitz bon, bat libratu da, afera honekin, sare bon, sozialak badira jende hasida idazten pixka bakotsak bizi izan adibideak milaka izaiten al dira, eh? lanetik lan barnnean eta lanetik kanpo azkenean, Uh, ongi da, baina itzaren libratzea hori falta da, uh, gehiago ala ere, edo on ahitzea bai badela arazo bat orokozki, eta gauza batzu ez direla on ahitzen al. Gauza artz, batzu ez dira, on ahitzen eta, eta nire ustaz falta den hainiz da posizioaren ahitzearena Uh, adibidez, hori uh, uh, baldin badakigu uh, lankide bat hor uh, lako itzekinari dela beste lankide bat edo ehaitea, hori ez dela ehaitean Gai. eta be, konkretuki jendea praktikara pasatzea eta gauza bat zuri ez ehaitea argiki izan neska uh, mutiko baina ehaitea hori ez da ehaitean eta hori ez diosu ehan behar eta ez da onar garria eta mostea pixka bat uh, zut, ez zut pentsatzen tabua denik baina ez da oiturarik hori ez ehaiteko eta ehaiteko hori ez da onar garria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 hori, eta ez kulpabilizatza ere, zenta usure gertatzen dena, izira e, nikoak hori gindit uh, sakit nire uh, nagusiak me behar ba, duere, behar zoindu ere, behar behar zintzen untsa eta hori gatik uh, bai, uh, gehienetan, emaztearen kasuetan sentzazio hori bada bai, bai, bai. sentimentu hori bada initzetan, gehienetan, kulpabilitatea eta lotxarena, eta hori gainditzea biziki, biziki, zailada, mm. biziki uh, eta hori gainera, diaten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 oak uh, uh, uh, haukanduen arenzat ez uh, uh, da bon, uh, bat ere gozo eta oaktzen beste besteguziak ikizari direla pentsatuko du, bera bakarana ez hori ez ikingarri hatxe maitean bera ez dut arazo bat eta ez ez da, hori eta hori ingurukoak ez badute egiten eta azken finean uh, txistea eginduen bakarai ikizari baldima da e, bera ere hartuko da, pixka bat deplazatua azela eta Eta horidan da neroztaz gehien bat uh, ingurukoen uh, egeakzioarena, eta horrentzat kasu egin behar da benetan uh, entzun eta egiten diren gauza guztiak eta egeakzionatu e behar da, uh, egeiteko gauza batzuk ez direla egeiten, eta ez direla gehiago pentsatu behar ere. Bai, bai, eta karrikan ere, uh, zenta hori bai. hainitzkusietira, ere olako bideo adibide batzu uh, gordetuak diren kamerekin. Uh, bai. uh, gero zaila da, eh, zarbait geitea eta beldujaren abada ere, izaiten alda... Uh, pixkat bortizaden hor bait, eta hori babesteko bere buruaren, nahiago da, ez sartu beste historioetan, eta mm. baztean egon hori bada ere ulegtzen nal, ere, mm. uh, belduxaren abadela bainan, <coughs> Justuki nire hostez, uh, sustengu kolektibo hori benetan, plantan ezartzen bada, beldux hori ere kenduko da, eta belduxaukanen du, uh, be, belduxaukan behar duenak, nahi baitut, hori, uh, oh, erasotzaileak, berak. Mandesaun uh, ikusten duzu autobus batean, eh, mazte bat gizon gizomateak erasotzen duena, zukez duzu jasaiten nal gertatzen ari dena, benen baduzu beldur bat, azkenean ez denez zuioiten bazira ikustera. Bebean, ba, ez zure kontraginan. Ba, horra ba, dibidez, bada teknika egitea, te, uh, zagutzen bazien nubez alaneska, eta bon, e, reakzioa lako tante te, nola zira, betori, jonen gira kafe bat hartzera, do lako zerbait, pixkat, tiratzeko egoera komplikatu hortaik, erangabe, bon, ez sartu gabe konfliktuan parekoarekin, eta pixkat, Hala, beldu johia egiteko, manera bat izaiten alda adibidez, bomba dira olako... Bai, eta gero iz, izaiten alda ere, justuki bakarrik eragin egin horrez, beha, ari eskatu begira zerbait ezan behar dugu, mm. entxeatu, justuki kolektibizatzen edo sustengua biltzen zerbait ezan zine, hola podere gehiago kaiteko, nahi dut nun berrean, eta wala, pizu gehiago kaiteko, eraman nenden intzak. Mm, bai, bai, gero hori da, ez dira utzi behar gauzak pasatzen, eta eta nire ustez uh, olako hoar, eta uh, eraso horiek uh, tipitu eta kentzeko ahunt, benetan uh, jendearen erreakzioa behar inguruan. Eta nire ustez, ohartu gabe, bideo horiek, uh, bideo Amerikako bideo horiek begiratu, zirringarriak diren horiek, oartzen gira, Azkain finean kasu horiek ainit gertatzen direla lan munduan, edo zein lekarrikan, dendetan, merkatuan, benetan edo zein lekutan uh, gertatzen direla eta eta o nargarriak bat ere. Eta justuki bideo horiek ere akusten dute uh, gauza simple baten aintzinean. Uh, izaiten aldean erreakzioa askibortitza uh, erakusten dute momentu batean justuki bi la ari direla museo batean kuadro bat unkitzen eta horko zaindari aldu da ez da unki behar, eta emazte egiten jote eme bai bai eh, unkitzen dut, badakit bai egiten ez egiten duzularik bai ezan nahi duzula eta gogo emaitedu unkitzeko ta. Eta hori est, nero ez ez denentzat ba, ja, ja. eguera lagia da eta ba. o, e, imaginatu behar hori emazte batik gertatzea gizonaren hain eta lagia izan behar du ere mm. da kuadro batentzat entzat lagia baldimada, pentsa gizaki bat entzat e, gea eta geada horrentzat balio dutela initz horiek mm. E hori aipatzeko uh, uh, tarte bat uh, ginuan hemen txe gorekin irai sofia horre bizantza? Bai, berdin Aio ha, Eta lasta erra horren laurdematen buruan gurekin izango da Durangoko azokaz, mintzatzeko, nerea musika bera, geredia elkarteko lehen dakaria da, eta goizuntan justuki aurkeztu dute, aintzin diastza bat erganen dugu eman dute, abenduaren seiatik, seiatik abenduaren amagera tira garen den durango azokaz. Uh, afitxa adibidez aurkeztu dute, baita lema ere, sehetasun guziak, beraz, bilduko ditugu, gure Gomitarekin, ama boz minutu den buruan, mementozu bostak eta erdi euskalik ratietan, berriak zurekin, Bernadetar <totipen> Atxaldeon, jiruetan oita bosturteko gizon bat itoda atxaldeontan, angeluko itxasuan, kuple bat oartu da zerbait gertatzen zizakola, urerat joan dira, sokorritu nahi iz, sokorritzaileak dira ere laster, baina ez dute gizona salbatu ahal izan. Paueko deikortea mantendua joan den astezkenean baijonako abokatak ahanguratu ziren gobernuaren justizia ereformaren barne den jakin zutenean, justizia desertu bat sortuko zela beldugarrekin hitzordua zuten prokuradore horoko eta Paueko auzitegiko presidentarekin egun ez dira osoki lasaituak izan, hala ere justiziar zaile entzat ez litaike ondori Jo lagirdi ki zambeak. Hamala urte etzela eskoalehian pasatu, Frantziako txirindolari itzulia eskoalehian gaindi izanen da heldu den Udan, hogoigaren etapa senperetik ezpele tarat joanen da, ordularien kontrako hogoita ameka kilometrako etapa izanen da, eta itzuliaren azken egunaren bezperan jokatuko da, ustailaren hogoita zorzian eta pa hori erabakigahia, Itzuliaren Irabas leartrenka zego Etzuten sekulan olakorik ikusi astehundakuntan zeh nahi jende jinda iratiko oiana bisitatu nahiz nafagoak aldetik auto leho luzeak izan dira orbaizeta edo otsagabia aldean usaian behogoita amak auto diren lekian amak gehiago bazuten eta ezta ejes izan guzi horien kudeatzea bidea hetzi behar izan dute ere hiru oren holako kori ez gertatzeko hasiak dira ja da teda bide bat zuen gogoetatzen 3 imandoka 3 imandokana zure hunta Charles Biddege jinensaiku edo silegi ekin haisu Eta latinez bazen hausuz Gosti okti ditenda Eriten aldela Pintxe Gerardo Mundia aldiz Euskal rock manager Bilhakatu zela Langileria arekilako loturak ba genituen guziok Baitare antimilitarismoa Gara hartan bakizu bazla Insumizio mugimendua Eta gotzon barrandiaran Euskal idazlen kantagintzan Gabriel Arestien Bizkaiko aberatsak Gure kantagintzan batzutan Noso nabarmena da, borroka soziala alde batera utzi nahi dela, borroka nazionalai nabarmentzeko. Gabriel Arrestik biak ustartu zituen. Kahatze gabe Jujef etxe barnen errantzaharrak oaikuan hoflakia oku kusho. Utsumandoka aste hartez zazpitan, aztizkenez lauetan. Utsumandoko! Ixo! Ostegunean a ratziko 9tan eman entzun. emankizunean. Ostegunean kilika gaztetxekoak Geisho emankizunean izanengira kilikaren 10 urteak aipatzeko. Azkeneko kilika gaztetxeak bere 10 urteak ospatzen ditu gurekin. Geisho emankizunean ostegunean a ratziko 9tan. Itxo. Ja, bonentzule eta ongiet horri metalgarra zira. Ongiate horre, azte bat gehiago, metalgarra ziran! Ez, ez, ez, ez. ere bai, beste, beste oso talde entzungarri bat jarri duzula, black metal ez, baina kinin jok bai. Metalgarra zia, azte artero, arratzeko amarretan, euskal irratietan. Aste hartuntan, uriaren amazazpian, sei urte donostiako aiete jauregian bake konferentzia zutela, Egun eta leku berean, ekitali bat antolatu du Foro Sozial Iraunkohak, parte hartzaileetan besteak beste, Brian Currin, nazioarteko arremanetarako taldeko kidea. Ekitaldia, Foro Sozialeko Agur Xernanekina ipagai, aste azken ontako goizberi. Ittzenetaput itzeeta bo hot itzeeta itzeeta itzeeta bo vo Beren txaren itzulia egiteko ordua horrein eta Katalunia gain nagusi beti, uh, Koixartek eta Sanchezek era baketsuan mobilizatzera deitu dute presondegitik egiti, gauda berri, berrian irakortzen aldean titulu nagusia. Uh, Kataloniaz aldiz argiak hau emaiten du tituluan, Sanchez eta Koixart espetxeratu dituzte lamela epailearen aginduz. Ha presidentea, Jordi Sanchez eta Omnium kulturalekoa, Jordi Koixart, fianzarik gabe, kartzelaretzekoa gindudu beraz, lamela espanako zitegi nazionaleko epaileak sedizioa da bi lider independentistei leporatzen dieten delitua. Uh, lanuzte eta elkarretarat, elkarretaratze diendetsuak dituzte uh, bi uh, presion degiratuen kontra edo presion degiratzearen salatzeko Euskal Herrian ere mobilizatzerat deitu dute, berrietan aipatzen zuen bezala ere Bernadetek iragan, uh, irailaren o geian Guardia Zibilaren aurkako seti Zio bat hauspotzea egotzi die paileak bier eta ortarako beraz presonegiratu ditu. Kautela neurriak jarri eta bainan aske utzi du Josep Luis Trapero mozoen burua beraz kataliniako Uh, Polizien burua gaiortaz, Kataluniaz, uh, Usaian bezala, artikulu lotura iritzi desberdin hainitz berrian eta argian uh, atxometan lituzinak. Gazeta Pontoeusen ere, titulu nagusia Kataluniari lotua bi atxiloketa elkarrizketarako deiari erantzuteko tituluarekin. Beste gai nagusia egun berrian eta argian ere baitasre soziatan ere ertzaintzak tosuko hortu okupatua ustu du eta hode amakinek eraitsi egin dute hainbat lagun bildu dira goizeango hiizetik protesta egiteko part, pertsona bat katediatua zen protesta gisa ere aspaldiko kezka zuten tosuko hortuak uh, Getson hori Bizkaian okupatzen ari direnek ura usteko agindua helduko zela eta gain hori gichan iritsi da ertzaintza gindori antzinera era maiteko protesta ekintzak egin dituzte bertara bildu direnen ainbatek eta kateatu baterei eginda eremu okupatua babesteko alegeinean Bestalde gainagusietan mundua donazioarteko gai bat berrian jaka iria askatzea lortu du siriako indar demokratikoak, siria iparikialdeko jaka irian askatu du beraz, estatu islamikoaren aurkako operazioan, hau da gainagusi zonbait lego erango dugu azken minututko berri gisa, mementuz berrian sartua den gaia. Bestalde uh, argian beraz Kataluñan agusi eta tosuko beraz uh, e resistentzia gunea ere eta uh, beste gaietan uh, Alfredo Remirezi elkartasuna bereziki adirazidiotein adirazidio bat artistek. Alfredo Remirez amurio agaren omenesko spikkorner ikitaldi antolatu zuten bilboko bilboza gauzoan hori aste buruntan horiaren amalauean hainbat artista igozen holtzara, kokain taldea lutsu idazlea, oian abart trabertzularia besteak beste eta hainbat mezu hainbat susten Uh, beraz uh, preso sartzeko agindua eman dutelarik uh, txio lari honi eta kasetari honi. Seksua busua kerea ipagai argian eta lantokiko seksu geiegikeriai aurre egiteko protokoloa idazten du hemen Mikel Garziak, Harvey Weinstein, prokuradoreak emazte aktoren aurka aurte luzez eta industriaren komplizitatea egindako sexu jazarpen eta geiegikeriaak azaleratu ondutik, bere produktoratik eta olibudeko akedemiatik kamporatu dute, gure arte nere, badirela, podere hageman egiten, Horiek eta baliatuak direnak hortaz beraz gugueta egitenu Mikel Garciak kasetan bestalde Ibon Iparra Gireren osasun egoera geroz eta okeragoa u da titulu nagusia kasetan baita media bazken ere azken analizien arabera Ibon Iparra Gireren osasun egoera ere gehiago txartu da edo zein infekzio hilgarri izan dakioke epaitegiaren aintzinean elkarretaratzak antolatu ditu kalera kalera dinamika kurriaren eme sortzirako beraz biharko eta hasteuntan libre gelituko dira Aratz Gomes eta Arkaitz Saez, zigora ushorik bete eta Aratz Gomes urriaren emeretzian libre galituko da eta larun batean aldiz Arkaitz Saez askatuko dute Gomesi ongetoria antolatu diote urriaren hogeita sortzian azkainan. Eta media bazken bestalde, Filip, denirekin egin elkarrizketa irakurgai, en ediz presaren uh, zuzendaria departamentukoa, uh, linki konta gailu eta zemintzatzen, berak azpimagatzen du, beraz, uh, zinbestekoa dela konta gailu oiek aldatzea. Media bazken berekin egin elkarrizketa eta zudezten aliz, frantziako ga Nagusi lehengei gisa ibilbide osoa beraz aztetu du. Frantses kazetak augin nuuen prentssa aiipaga nagusi tenorontana. Aster gurekin nerea musika izango da, Durangoko azokako bidea hartuko dugu, abenduaren seiti kamarera iraganen da, Durangon, hori taldatzen, eta berrogeitama bigerren edizioa izango da orten, goizuntan prentsa horreko baten aurkestu dute, bai ortengo irudia baita lema ere, orta gira beraz, bos minuturen buruan, Hire, hiru minuteren buruan, gure gomitarekin. Anartean, kantu bat eta bideoklip berri bat. Mugaldekoak taldeak proposatzen du. Uh, Ondio deitzen dena. Ondio bila, plemobil batzu, agertzen dira. Ondio eta batzu guardia zibilaren horpegiarekin. Ikustea, ez posible, irratiaren mire, zentzutea behintzat proposatzen hau zet. Ondio mugaldekoak taldea. en aventura Onjoak eta arroltzen boleta, beraz, Guardia Zibilari Laportutako onjoen ondotik, bideoklipa, beraz, mugaldekoak taldeak proposatzen duena, onjo bila deitzen da. Uh, disko ateratzen du, eh, berako taldeak, irugarrenan aski, du, laugarrenan, azta kitugiago, uh, galde moduen trilogia deituko da disko, berria, ulasterrak gitaratuko dutena, eta uh, hemen entzuten ginoen eh, diskortan izango den onjo kantua, durango koazukana intzigo, ratxamaitan koduziena segitzen dugu gure gomitarekin justuki bostak eta berrogeita sei Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Upskali Durangoko azoka, benduaren seitik amagera iraganen da aurten, bostegunez beraz, berrogeita ama bigarren edizioa izanen da, azokaren eta goizuntan Durangon aurkestu dute, afitxa eta aurtengo lema eta edukia nere, gurekin gerediagako lehen dakaria den nerea musika Arratzalde hona? Arratzalde hon. da. Hau da, haurtengo, lema, sogmena. Ez alda urtero sogmenaren lujaldea azkenean, ez? Durangoko azoka. Bai, hori da. E, urterokoa da. Gertatzen dana da, ba, bueno, aurten tentzatu dugula, gauzabada lan, modu naturalean, alazie da, baina komunikazioaldetik, hori azpimarratzea, uste dugulako, sinisten dugulako, eta aurre egitea nahi dugulako, bideo netatik. Sormenaren... Mm -hmm. eh? lurraldea sormenaren eh, espazio azken baten eta espazio horretan banka desberdinak daude eta horretaz aritu gara gaur gaurgoitzean. Sormenaren mm. oinarria no elementu desberdinak ere maitatzen dituzue lurralde horren parte direnak. Bai, bai. Adibidez, jakina, lehenengo basortzaien eh, lekua, eremua lurraldea. Zortzaileak arlo desberdinetakoak jakina idazle musikari eh, aktore, bueno, eta guzti horrek e, biltzen dira ba bost egun horretan Abenduaren 6 eta 10era durangoan. Orduan sortzaileri gabe jakina ezin dugu sormenaren lurraldea danik esaterik. Baina sortzaileak behar dute ere e, beste beste ankabat eta da E, bertaratzen diren bizitari guztiak, ezta mm -hmm. eta horrek diskutatattzeak korduan placera eh? e, e, e, Disputatzerera bisitzera korduan, ba horrek ere beharrezkoak dira baortzailearen emaitzak e, ezatzeko eta alterantzik. Mm -hmm. Horden, uh, lehema horrekin bat egiteko, haurten go durangoko azokan, sormenaren lugaldea da, uh, zertan agertuko da hori, uh, sormenari eh, maiten zaion valorizatze hori? Bueno, ba, nik uste dut e, sormena ageridala e, azokako gune desberdinetan, ezta? Ez modu desberdin baten beste lehen esan lasun mezela beste urte batzu irkin konparatuta baina eh estake itiketa hori jartzea e, sormenaren lurraldea sortzaileak daudelako eta bertaratzen garon gararen on e, altetik eh e, hori daukagu esaten bueno sortzaileak dia ez sortzailea antzerkien sortzailea sinean sortzailea liburu diskoetan musikan eh teknologia berezietan sortzailea dia ba, berezi bak baina hori komunikatzea da batez ere guk aurten eh pentsatu doguna egokia egokia dala Sortzaile bat, ere, aipatzen aldugu, hor, eh, aurtengo afitzarekin, ala ere, Jose Antonio egin du margolariak aurtengo afitzat, azokaren irudia azkenean. Kartelaren oinaria, uh, ba, beti komplikatoa da, iratian aurkezteko, baina pelikula experimental bateko filmina da. Eh, gehiago egiten aldi guzu, irudi bereziortaz? Bueno, ba, sobragarria da, eh? Unibertsuaren e, sorrera da egin dako bidaiaaren zati e, bada, e, da pelikulatxo bat, filmat, sastin minututakoa, egin zuena mila beratzen da laro geta eta bertarra ez dake milaka, milaka, diapositiba, e, milaka margo dao, eta horretariko bat aukeratu dugu, aukeratu dau berak, e, kartela urtengo berrego eta madigarren, e, edizio horretarako. Benetan, e, galo, edadetua dan e, persona bada, artista, sortla ireba da, ziztia margonlaria, eta, bueno, ba, ezauna dan e, gaur euskal artisten elkarte el horren e, parte izan zan. Uh -huh. Esta? E, gaur euskal artisten elkartea, Eruroketa zeian sortutako e, talde bat izan zen, eurren artean, baigual ez, izen ezaguna huak, ote izat, xigira, sumeta eta o, beste batzuk e, e, osatu zeben taldea izan zen, eta mm, benetan e, guretzat horre bada, ba hori, zati e, e, hori film horrene zati hori, e, Eta da, bueno, ez zen miez naiz oso trebea, eh, deskribatzen kartela, baina nik ez neke zangoz danik kartel bat urte, bala horgeta beratzi tikona, ba, ja eh, horgeta marrurte uste dote, eta, bueno, ba, ez ez, badirudi, niri egin dian inpresioa da, osean, garaikidea, eh? o dira, oso berria eta oso, oso ederra unibertsuarekin, zorrera horrekin zerrikuzia daukana, eta neri personalki ba asko gustausiderena mm -hmm. hau beste alde batetik ere e, guk oraindelaia e, ja urte batzuk badarua guz urte batzuk ba, e, artea ba estan ez agertzen esan digun beste gune baten bad esan gendu mueno bakartela izan daia alda neurrian ba artista e, konsakratuena no, ezta mm -hmm. eta horregatik gabiz, ba Alde horretatik, ba, persona artista egokiak aukeratzen, ba, bata ipatzearen, ba, bata retzia dera, eta, bueno eta alegintzen gara, eta urtengoa ere, benetan e, e, ikusgarria da. Mm -hmm. Ikustekoa dena den egia da, ezta eh? erretxa, hola, espikatzean, niri begi bati pentsarazten dit, hola, ikusirik, e, badira, hola, kolore batzu, fondo ilun batean, e, be, egin behar duzu, zuleak eta ulertuko duzu berdin, nora doan urtengo afitxat Durangoko azokarena. Berdin, nirea, musika ipatzu duzu ere, e, bon, ikasleen eguna, urtero bezala bigarren egunean iraganen da, taile osoki beteak diraia da, fite joan da, haorten. Baina, helduentzat ere taileak proposatzen dituzue, hori ostegunean ze dira taile horiek? Bai, e, nagusien zako igez aziginen e, kimen honekin, eta egizezan, pentsa e, gendun, ba, taierronek e, batez ere, ba, euskera ikasten ari den e, da asoka egual zautzen ez duen jenteari, ba, susentzeko modu badala. Eta bueno, ba beste batzuen artean, ba rap tailerra, eh? eta baita ere izango e, dugu bizita giratu bat Durangoko gombardak etako astarnak e, ikusteko, ero bikoizketa tailerra, doblaje tailerra, ero baita ere autoadezentza digitalaren hasta e, Orduan, eh nahiko ekintza batzuk eh batez ere ba oso ere garaikidia birenak Eta, ba, aukera izango dute, bertan apuntatzen diren, akta ondio lehkua dao, e, ba, bueno, disfrutatzeko honetaz, geure hizkuntzan ezta? Eta, bueno, ba, egizia esan, enbide en honi, iaz esan dote mezela aziera eman genion, eta urten ere pentsu dugu e, jarraitzea eta indartzea da aposi gaur egin. Beste behikuntzarik aurtengo, zer azpimaratuko zenuke, hainbeste gaien artean hor? Bueno, ba, egia da, programazioa eta aurrengo prentzaurrekoan emango dugu, ondiok etxibarik eh, itxigabe dao, baina aurten adibidez, hau txenea kamargarren urte hurren abetetzen dao. Ahotxenea da, guneetatik, bueno, ez, eh, umen aretoa eh antolatzen preantolatzen dagoena hondiok xarragoa da esan digun baina hotzenea ba sarrenetarikoa dangunea eta hori da ba, pentsatu dugu eta uda nobedade handia guretzat eh, durangoko urangoko asoka asoka egune horren aurretik eh e, zabalduko da euskalherriki zehar iparralderaino hasta heltzen eh, baina baita bai faian izan da Baita ere, bueno, e, izan da diot, baina dia ekintza berezi batzuk, erakusketa argazki, erakusketa bat, eta e, musika emanaldi batzuk, batez ere, Bilbon ere egingo da, eta baita ere e, gazteizen eta aspeitin ere egingo da. Eh, orduan e Bilbokoa adibide surriaren hogeian egingo da gazteizko azaroaren hiruan azpeikian azaroaren amaian eta azoka etiketa handi horren e, aterpean e, zabalduko dira esan duten bezala, barhargazki erakusketak eta baita ere baiitzaldi eta musika eman aldi batzuk, bakur bat girotzen joateko ba, e, Durangoko azoka. Uhum. Abenduaren seitik amagera bost eguez beraz azoka eguna Durangon, e, garai batez egialde bat ere gomitatzen zen aurten olakorik izango ote da. Bueno ja irubat urte edo mm. e, ez dogula herrilderik gobidatzen olan zuzenean, bai baina e, egia da ere e, e, daukagusela remaneztuak. Bai, etxepare institutuarekin, da bai jaurlaritzako kanpo Harremanetako zaiarekin, aigez adibidez Argentinako estambat izan gendun, eta baita ere, ba, konbidatzen kanpoko atzerriko kasetari batzuk, batez ere, asoka zabaltzean nahi gulako ere, e, gure irudia, gure lana, eta gure sortzaien lana batez ere, Zabaltzean nahi dugu beste lurralde batzuetatik zehar. Baina bereziki konbidapen zehatzan ez dugu egiten e, ja urte batzu dela. Bai, bai. Ados, ongi eta beraz egitarau zehatzan noizukanen dugu eskoen artean? Ba, ezin dizuton dio data ezan, baina urrengo, urrengo prentza urrekoa izaten daia programazioa da arbat naguzia. Da, ez, dakit pare, ez dakitxe ezin dizuton momentu honetan ezan, baina ondio, que iru bat azte barruero. Mm -hmm. Arroz, itxo dugu, beraz, pazientziarekin. <laughs> bai, hori da, hori da. Dena den datakordira, egunakordira, abenduaren seitik, amagera, durangoko azokaren zatit gerediagako, lehendakaria gurekin ginuen erea, muzikamil, esker gurekin egonike. Eskerrik asko beri, deitziarren. Agur! Itz eta putz, Atzaldeko bostetatik etatik arantza etana Arantsa ilejarrekin Euskal Utsumandokan haste hruntan Charles Bidegen jinen zaiku haizu edo zilegi ekin. Haizu eta latinez bazen hausuz rosti orti ditenda, eiten aldela. Pintxe Gerardo Mundia aldiz euskal rock manager bilhakatu zela. Langileria arekilako loturak genituen guziok, baitare antimilitarismoa gara bakizu basela insumizio mugimendua. Eta gotzon baran kuskal idazlen kantagintzan Gabriel Arestien bizkaiko aberatsak gure kantagintzan batzuetan oso nabarmena da borroka soziala alde batera utzi nahi dela borroka nazionala nabarmentzeko. Gabriel Arestik biak ustartu zituen kajatze gabe Jujef etxe barnen errantzaharrak oaikuan hoflakia oku kusso utxumandoka aste hartez zazpitan astizkenez lauetan utxumandoko <hazugurra> aste hartuntan uhgiaren hamazazpian sei urte Donostiako haiete jauregian bake konferentzia egin zutela, Egun eta leku berean ekitali bat antolatu du Foro sozial iraunkoak, hartzaileetan beste beste Brian ke egin nazioarteteko agemaneetarako taldeko kidea Ekitaldia Foro so sozialeko agus segnekin aiip gaii asta azken unako goiz begi. Orko, eta potzemankizuna horretan bukatzen da gaurko eta biarrastezkena da biarrastezkena artista bat gurekin marko hor izango da hor uh, nikaren zat dugu, ez dakitoi no? zer ez durangoko azokaren afitxa justuki, usu marko urtero aipatzen ipatzen dugu bai, irudi hori, zer gatik ez biarr hori, biarr ikusiko mementoz, seiak euskal iratietan, pasa, gau goso bat